Единият Десета лекция от младежки окултен клас, 8 година, изнесена на 26 октомври 1928 година, София Изгрев. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Тема за следния път Връзки между две разумни същества В математиката е казано, че между две точки може да се прекара само една права. Колко прави могат да се прекарат между четири точки? За точката се знае, че няма никакво измерение. С какво се измерва плоскостта С права линия, но с какво се измерва правата линия? Всички ученици изучават математика, но тя е основана на метафизиката, значи е отвлечена наука. Дълго време човек трябва да се занимава с математиката, за да я е приближи до себе си, да стане реална наука, да се пълзва от нейните резултати. Понеже в математиката се казва, че най-късото разстояние между две точки е правата линия, ние си представяме точките толкова близо, че едва с микроскоп можем да ги видим. Значи права линия е тази, която се отличава с микроскопична дължина. Стане ли по-дълга, тя вече се изкривява. Правата линия не може да бъде точка, защото е образувана от две точки. явът ли са три точки, става крива. Всяка точка, която се проявява в природата, може да се движи само в една посока. Нея именно наричаме права линия. Когато казваме, че човек по принцип трябва да определи на къде се движи, подразбираме само една точка – към чистия идеален живот. Този живот представлява път на правата линия. Да се движи човек по права линия, това значи да е дошъл до истинския морал – да се качва и слиза съзнателно. Който няма този морал в себе си, губи равновесие и пада. Страшно е, когато човек падне и не може да стане. Къде пада човек? Често хората падат в касата на богатите. Като намери крадеца в касата си, богатият се чути как е станало това и разбира, че има някаква грешка в заключването на касата му. Мислява, че ключът на касата му се върти само отясно наляво, а е отворил в обратна посока, отляво на дясно. Има случаи, когато падналият вижда касата, пожелава да отвори, но не осъществява желанието си. В друг случай отваря касата, но не взима парите. И в трети отваря касата и взима парите. Като падне, човек все ще стане но понякога забравя да се изчисти, да се освободи от прехъп от си. Защо? Защото мисли за причината на падането. Иска да разреши задачата си, за да не пада и друг път по същия начин. Като я реши, тогава изтърсва пръхта от си. Човек пада, когато среща препятствия на пътя си. Тръгнал е по права линия, но препятствието не позволява Силите, които са започнали да се проявяват, не могат да се спрат, поради което той пада. За да не падне, трябва да измени посоката на движението си. Ще се движи по права линия, но вече не хоризонтално, а перпендикулярно нагоре. Така се образува плоскостта. Следователно, когато човек срещне известно препятствие на пътя си под формата на изкушение, изпитание, мъчнотия, Нищо друго не му остава, освен да поема посока нагоре по перпендикуляр. Значи перпендикулярът спасява положението. И тъй. Права линия се образува между две точки, а плоскост между четири. Когато плоскостта се придвижи в посока различна от своето движение, образува се тяло. Когато дойдете до тялото, живот става съзнателен, т.е. триизмерен. Кубът като тяло представлява форма, в която зародишът крие своите възможности. Казахме, че правата линия е образувана от две разумни същества плоскостта от 4, а кубът от 8. Според езика на метафизиката, правата линия се пази от двама ангели плоскостта от 4, има, а кубът от 8. 2 плюс 4 плюс 8 е равно на 14. Всъщност, само 2 плюс 4 сили са впреднати на работа. Шестицата представлява кинетичните сили, а осмицата – потенциалните. От тук вадим следното отношение. Потенциалните сили се отнасят към кинетичните, както числата 8 към 6. Като се говори за метафизика, хората се смущават, отричат я – не подозират, че и да я отричат и да не я отричат, тя действа в живота им. Животът е основан върху физична и метафизична основа. И човек трябва да изучава и двете. Например, докато е малко, детето живее само физически. Еде, диша, расте, без да има съзнателно отношение към тези процеси. Като поразне, то става голямо и започва да се оглежда в огледалото първо за себе си, а после за друге го. Това вече е съзнателно отнасяне към нещата. Той иска да срещне приятел, на който да се хареса. Тук се поражда отношение между две души и се образува права линия. Докато правата линия следва своя път, двамата млади са доволни от живота си. Щом се яви трета точка между тях, Равновесието им се нарушава и те се почва да се смущават. Христос казва да не се смущава сърцето ви. Кога не се смущава човешкото сърце? Когато има само една мярка в живота си. Когато има само една идея в ума си. Когато служи само на Бога. Сложи ли две мерки в живота си, не е ли две идеи в ума си, Служили на много богове, човек е изменил посоката на живота си и сам си излага на смущения и страдания. Следователно, ако се обличаш, ще правиш това заради Бога. Ще гледаш да се харесаш на Него. Дойдеш ли до това положение, ти вече си се пробудил. По много начини се облича човек, но всъщност един е истинският. Всички други са отклонени от него. Най-красивото и просто облекло е, когато човек се облича за еднога. Щом се облича за много хора, облеклото се осложнява. Много естествено. Едно е положението, когато човек се облича за един, друго е, когато се облича за мнозина. Много хора, много вкусове. Чи и вко ще задоволиш? Какъв роман ще напише писателят, ако иска с него да задоволи вкусовете на всички хара? Каква картина е тази, която задоволява вкусовете на всички хара? Не е лесно да задоволиш различните вкусове. Човек трябва да знае за кога се облича, за кога пише книги, за кого рисува, за кого свири и т.н. Някой казва, че прави всичко само за себе си. Живее, храни се, облича се... Пише книги, рисува, свири само за себе си. Който живее само за себе си е лош човек. Ако живееш за един, той трябва да бъде Бог, а не ти сам. Представете си, че сте слуга при добър господар, който ви дава голяма сума пари и ви съставя да свършите една работа. Вие взимате парите и още първата вечер отивате в кръчмата и се напивате. Пазли си купувате автомобил, за да се разхождате с него по улиците. Разумният свят се интересува от вас и чака да види какво ще правите. Това са неща, които стават с вас. Ето защо, като тръгнеш на път, не се спири пред никакви гостилници, не се запознавай с никого, не прави приятелство с никого. Като свършиш работата си, тогава посещавай гостилници. Не си купи времето на празно, за да не става нужда да идват ангели с меч в ръка и да те заставят на сила да свършиш работата си. Отклониш ли вниманието си, ти непременно ще се спънеш. Ако си студент, ще пропаднеш на изпита. Ако си музикант, ще сбъркаш като свириш. За да не се спъва и пропада, човек трябва да държи в ума си само един образ. На балка, на единния. Това е естественото положение в живота. Кое положение наричаме неестествено? Когато човек живее само за себе си. За да излезеш от това положение, живей само за Бога. Живей за Он си, когато обичаш. Как познавате, че обичате Бога? По си. Ако любовта ви е неизменна, вие го обичате. Щом се измени любовта ви, вие сте скъсали връзката си с Него. Любовта на човешката душа към Бога е вечна и неизменна. Онова начало, към което любовта на човека е вечна, неизменна, наричаме вечно, безконечно, безначално, необятна сила, разумна природа и т.н. Човек може да обича само онова, което е над него. Ето защо Качествата на вечното начало са безгранична сила, доброта, разумност. Кого обича човек? Само онзи, когато не може да замести с никого, нито по ум, нито по сърце, нито по постъпки. Можеш ли да заместиш своя възлюбен с друг? Твоята любов е временна. Временните преходните неща не са реални. Те са сенки на нещата. Колко струва сянката на едно плодно дърво? Самото дърво има цена, но сянката му нищо не струва. Много мисли, желания и чувства на човека са подобни на сенките на дърветата. На тях не може да се разчита. Човек разчита само на тези неща, които при всички случаи в живота си не може да замести с други. Мома обича някой мамък, но се страхува да не го изкопи. Мамък обича една мама, но се страхува да не му изневери. Каква е тази любов? Временна. Щом любовта на един може да се замества с любовта на друг, тя се отнася към преходната любов, която малко издържа. Любовта на единния обаче е вечна и неизменна. Проявява се извън времето и пространството. Тя е процес без начало и без край. Къде можете да приложите идеята за вечната любов, т.е. за любовта на единия, при всички мъчноти, противоречия и обесърчения, които срещате в живота си? Представете си, че сте неразположен, обесърчен, недоволен от себе си. Какво трябва да правите? Започнете да мислите за майка си и за баща си, които са ви родили, за създаването на света, на животните и на растенията, за смисъла на живота, като разсъждавате върху нещата метафизично, т.е. отвлечено, на разположението и недоволството ви ще изчезнат. Как е поступил онзим лекар, който всеки ден продавал млякото си. Животът му не бил розов, но той носил гърнето с млякото на главата си и размишлявал за красиви неща. Мислил как ще продаде млякото, как с парите ще купи една-две кокошки, ще развъди пиленца, като ги продаде, ще си купи агне, после крава и тъй нататък, като забогатее, ще се ожени за царската дъщеря. От радост подскочил, но гърнето паднало от главата му и се щупило. Той въздъхнал огорчиво и си казал «Развлях млякото, но поне ожених за царската дъщеря». Ще кажете, че не искате да бъдете като този млекар, който си е въобразявал, че ще ожени за царската дъщеря. Философ е той, оптимистично гледа на живота, защо човек да не гледа с радост на живота? За предпочитане е да мислите, че всичко може да постигнете, отколкото да се обесърчавате и да гледате мрачно на живота. Може би, за дадения момент, желанието ви е непостижимо, но това нищо не значи. Един ден ще го постигнете. Като ученици, вие трябва да се пазите от обесърчения и отчаяния. Дойдете ли до такова състояние Приложете въображението си. Не мислете, че сте беден, че работите ви не се нареждат добре, но си представяйте, че займате високо положение в обществото, като професор, началник на някое министерство и работите ви вървят добре. Накъдето и да се обърнете, каквото и да искате, всички ви услужват, всичките ви нужди се задоволяват. Така ще прекарате няколко часа в мечти и надежди, после, като се огледате и видите, че истинското ви положение не е добро, ще си наложите философско търпение, ще станете стои. Мислете тогава за единния, който ви обича, за да опитате неговата сила и любов. Той ще ви помогне чрез някой човек, близък или далечен. Все някой ще възприеме мисълта ви, ще схване положението ви и ще ви се притече на помощ. Прилагайте въображението си и не се страхувайте. Казано е, въображението е майка на идеите. Богат човек е он си, който има идеи. Колкото по-възвишени са идеите му, толкова по-богат и силен е той. Ако идеите му не могат да се реализират днес, ще се реализират утре. Важното е, че непостижимото ще стане постижимо, макар и в далечното бъдеще. Не е лошо, когато идеите не се реализират. Лошо е, когато изворът им пресъхне. Следователно, не желайте да измерите количеството на водата на една чешма. Поискате ли да измерите водата и тя ще спре. Що ме така, не казвай, че някога много си обичал или много си страдал. Радвай се, че си обичал, че си страдал и не се отказвай и днес от радостта и от страданието. Благодари за всичко, което е станало с теб и се радвай на всичко, което днес става. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Десета лекция от младежки окултен клас, 8 година, изнесена от учителя на 26 октомври 1928 година, Салфия Искрев.